Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnahahu wa tattabi'a huda. Amma ba'd. Para segenap habaib khususnya Al Habib Muhammad Al-Baqir Maulana Dawila. Yang mudah-mudahan para habaib ini selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mudah-mudahan dicintai oleh datuknya kanjeng besar Nabi Muhammad SAW Khususnya yang saya muliakan sahibu majelis Maulid Ar-Ridwan. Yaitu Al Habib Jamal Baagil yang mudah-mudahan Allah selalu rahmati dia dan Allah berkati dia dan mudah-mudahan Allah lindungi dari segala balak dari segala azab dan Allah, Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya di dunia wafil akhirah. Amin ya robbal alamin. Para kiyat, para asatid yang mudah-mudahan panjenengan sedanten selalu dimuliakan Allah. Dan dicintai kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para hadirin pecinta pecinta kanjeng Nabi Muhammad SAW para hadirin yang selalu rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan panjenengan sedanten selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan panjenengan sedanten mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kitab Hidayatul Muhtadi li Syama'il Tirmidzi disebutkan sebuah hadis yang sahih Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anna rajulan min ahli al-badiah Ana rojulan min ahli al badia wakas wakanas mu huzairan. Ada seorang laki-laki asalnya itu dari Baduy, dari gunung jauh dari kota. Namanya adalah Zahiran. Fayyuhdi ila Nabi saw hadiatan min al badia. Beliau sahabat Zahir ini kalau datang ke Madinah. Beliau selalu mampir terlebih dahulu ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mampir ketemu dulu dengan Rasulullah lalu memberikan hadiah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Memberikan oleh-oleh dari kampungnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayujehizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada an yakhruj dan Zahir ini kalau kepingin pulang ke kampungnya, <tuh> kalau mau pulang ke kampungnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zahil tersebut, lalu dititipi oleh oleh olehkanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad. <tuh> Kemudian dalam suatu hadis ini dikatakan. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkatakan jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna zahiran badiatuna nahnu hadiru Sesungguhnya zahir adalah orang badui dari kita, dan kita adalah orang kota. Katakan jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wakana rojulan demiman. Sedangkan zahir adalah seorang laki-laki yang parasungkanya tidak begitu ganteng. Faatahu an Sallallahu Alaihi Wasallam yaman wahyuabi umatahu. Suatu saat Rasulullah mendatangi Zahir dan Zahir lagi menjual barangnya, lagi menjual barangnya waktu itu. Fahtadahu min khalfihi wahwalayyubsiru. Coba kita lihat, candanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangking cintanya Rasulullah kepada Zahir. Dari belakang, Zahir dipeluk oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa masalih ala Muhammad. Wa huwa la yubsiruh. Sedangkan Zahir tidak mengetahui siapa yang memeluk dirinya. Faqala lalu berkata Zahir, Man hada. Siapa ini yang memeluk aku? Arzilni, lepaskan aku. Wa masalih ala Muhammad. Fa'arafan Nabiya SAW. Fathata fatharohan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir menoleh ke arah orang yang memeluk tadi, ternyata dia tahu bahwasannya yang memeluk adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Zahir tahu bahwasannya yang memeluk adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan Zahir, apa yang diperbuat oleh Zahir, apa yang dilakukan oleh Zahir, fajallah ya luma al-sakal sadrau ama al-sakal zharu bi sadri Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Zahir itu tahu yang memeluk adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Zahir menempelkan punggungnya ke dada kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya mendapat barokah dari Rasulullah SAW supaya punggung Zahir bertempelan dengan dada yang mulia dada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalihal alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, coba candanya Rasulullah. Man yistari hadal abda Ketika memeluk Zahir Rasulullah mengatakan Ayo siapa yang mau beli budak ini Yang dimaksud abda di sini Adalah yaitu Abdullah Hamba Allah Tetapi pemahaman Zahir lain Pemahaman Zahir lain Yang dimaksud ucapan Rasulullah Man yistari hadal abda Siapa yang mau membeli Hamba ini Yaitu kata Zahir Pemahamannya adalah budak Sehingga Zahir berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, itulahlahi tajidunikasi dan demi Allah, Ya Ya Rasulullah, kau akan mendapatkan diriku kalau dijual murah harganya, Ya Rasulullah. Salallahu alaihi muhammad. Ketika Rasulullah mendengar semacam ini, maka Rasulullah mengatakan kepada Zahir, Coba kita komentarnya, kita kita dengar komentarnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Zahir. Walakin anta indallahi lasta bikasib aw anta indallahi ghalin Akan tetapi kamu ya zahir di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang nilainya itu rendah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah nilai yang murah orang yang murah di sisi Allah kedudukanmu bukanlah murah bahkan kedudukanmu tinggi wahai zahir Salallahu alaihi Muhammad Para ulama mengomentari dalam kitab Hidayatul Muhtadi li Syama'il Tirmidzi mengatakan undur lihat mahabbah Rasulullah kepada Zahir. Kecintaan Rasulullah kepada Zahir. Rasulullah cinta kepada Zahir lantaran Zahir cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Madinah kecuali dia mendatangi Nabiuna Muhammad sallallahu terlebih dahulu lalu memberikan hadiah sehingga cintanya zahir itu dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun memberikan hadiah kepada zahir Rasulullah memeluk maka Rasulullah pun memberikan bisyarah kepada zahir anta lastabika sidin indallah Allahumma shalli Muhammad wa anta indallahi ghalin kamu di sisi Allah adalah orang yang mempunyai nilai yang tinggi kamu di sisi Allah adalah orang yang mempunyai nilai yang mahal Salma Alaihi Wasallam. Dari hadis yang saya sampaikan ini kita bisa mengambil ibrah, suatu pelajaran. Ternyata untuk mendapatkan kecintaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus cinta kepada Rasulullah, kita harus menyenangkan Rasulullah, kita harus mem mem membahagakan hati Rasulullah, sebagaimana zahir membahagiakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pada saat ini telah berkumpul di majelis ini, di masjid yang mubarakah ini untuk menghadiri maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam kita berselawat di majelis arridwan ini mudah-mudahan kita Betul-betul dicatat oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majlis ini karena cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Kita rindu kepada anda ya Rasulullah. Ya Rabbana. Mudah-mudahan kita di, dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan selalu dirindukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Muhammad. Saya enggak akan lama-lama mungkin masih banyak yang ceramah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tatkala seluruh nabi menginginkan martabat yang tinggi. Tatkala seluruh rasul menginginkan kesempurnaan pada dirinya, maka dia harus mencari. Dia harus berusaha. Dia harus berdoa. Ketika berusaha dan mencari martabat yang tinggi dan kesemurnaan yang tinggi pada dirinya, maka Allah mengasihi, mengasihiNya. Allah memberinya martabat yang tinggi pada dirinya. Tapi lain dengan Nabi kita yang tercinta, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan martabat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Derajat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan yang sempurna sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tanpa diminta Allah memberikan kepadanya Martabat yang tinggi, kesempurnaan yang tinggi Walasaufa yu'tika rabbuka badarda Allah masali ala Muhammad Nabi ya. Yusuf Allah berikan martabat yang tinggi Kesempurnaan yang tinggi Apa itu? Di antaranya adalah ketampanannya Tampan Nabi Allah Yusuf Sehingga orang-orang yang di sekitarnya terpesona dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf Perempuan-perempuan ketika memandang Wajah Nabi Allah Yusuf Maksud hati mereka membelah apel Tapi tak terasa Jari jemari mereka yang terpotong Tanpa mereka sakit Sama sekali karena memandang wajah Nabi Allah Yusuf. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini martabat yang tinggi. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, martabat yang lebih tinggi, kesempurnaan yang lebih sempurna Allah berikan kepada Nabi una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf. Kalau Yusuf Allah berikan kegantengan ingat kegantengan Nabi Allah Yusuf dibanding kegantengan Rasulullah itu separuhnya memesali ala Muhammad kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indahnya begitu sejuknya begitu agungnya begitu wibawanya nur kenabian terpancar dari nabi dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad Orang-orang yang hidup di sekitarnya, sahabat yang hidup di sekitarnya, terpesona dengan wajah Rasulullah. Mereka yang duduk di hadapan Rasulullah, lebih banyak menunduk daripada memandang terus, ke wajah yang begitu indah. Wajah Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Sallallahu ala Muhammad. Bahkan sebagian mereka, tak kalah mereka dalam keadaan kafir, hanya memandang ke wajah Rasulullah. Mereka sudah masuk Islam. Sallallahu ala Muhammad. Bimujarro dinadar ila wajihir rasulillah saw. Seperti Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dulunya sebelum dia masuk Islam, dia dipanggil oleh kafir-kafir Quraisy. Hey Hasan kesini kamu, aku akan berikan uang yang banyak, akan aku berikan kekayaan yang banyak, akan aku berikan hadiah yang banyak. Tapi satu syarat kamu harus lakukan. Apa kata Hasan bin Sabit? Apa yang harus dilakukan? Kamu kan pandai syair, menggubah syair. Penyair Hasan bin Sabit ini. Kamu cari kejelekan Muhammad. Kamu cari sisi negatif Muhammad. Kamu cari aib Muhammad. Kalau sudah ketemu, kamu masukkan ke syair-syairmu dan kamu gubah syair-syairmu, kamu baca syair-syairmu di depan orang dan di depan Muhammad supaya Muhammad malu. Shallallahu alaihi Muhammad. Hadiah umum. Kata, Zat, kata kata Hasan bin Thabit Baik aku akan cari Muhammad Ketika sudah mencari Hasan bin Thabit Mencari Nabi Muhammad SAW Ketemu Rasulullah berdiri Begitu tampannya Begitu gagahnya Begitu bersinarnya Nur kenabian tampak dari wajahnya SAW Begitu eloknya diintip oleh Hasan bin Thabit dari balik batu diamati mulailah Hasan bin Thabit mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bawah diamati terus naik terus naik terus ketika sampai ke wajahnya gemetar Hasan bin Thabit kemudian lari ke orang-orang yang telah menyuruhnya dari orang-orang kafir Lalu mengatakan Hasan bin Thabit mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, hei saksikan wahai orang-orang kafir, sekarang aku menyatakan, Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah subhanahu wa taala. Aku masuk Islam. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hasan bin Thabit bimujaradin nazar ilawajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kahlas Islam, faham Islam, hanya melihat wajah Rasulullah sudah masuk Islam. Geram orang-orang kafir, marah orang-orang kafir. Saya mengatakan, ya Hasan bin Thabit, kami menyuruh kamu bukan untuk masuk Islam, kami menyuruh kamu supaya mencari Ebtul Muhammad. Kami menyuruh kamu supaya mencari kejelekan Nabi Muhammad SAW. Lalu kamu kamu masukkan dalam syir syirmu, lalu kamu baca di depan orang supaya malu Muhammad. Kenapa kamu masuk Islam? Ada apa dengan kamu, Wahy Hassan bin Sabit? Kenapa kamu masuk Islam? Hasan bin Sabit lalu mengatakan, Kamu ingin tahu kenapa saya masuk Islam? Iya, dia menggubah syiirnya. Lama ra'aytu anwarahu sata'at, wa min khifati kafi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi. Allah masalahi ala Muhammad. Khawfan ala basari min husni suratihi. Falsu anuruh ulla ala qadari ruhun mina nuri fi jismin mina gamari kahiliyat nusijat mina anzumi zahri Allah masya Allah Muhammad apa kata Hasan bin Sabit? Kamu ingin tahu kenapa saya masuk Islam? Kenapa saya mengakui Muhammad sebagai Rasulnya? Ketika aku memandang dan mematap wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka terpancarlah cahaya yang begitu indah dari wajahnya. Nur kenapi yang terpancar Nur kewibawaan Nur keagungan Nur yang begitu indah Cahaya yang begitu indah menerpa mataku Sehingga mataku tak kuat untuk memandangnya Dan telapak tanganku Aku letakkan di dalam Di mataku tersebut Karena aku tak, tak kuat memandang pancaran cahaya Yang begitu indah Yang memancar dari wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW ila Padahal aku sejenak melihat wajah Rasulullah SAW Ruhnya laksanam Cahaya badannya laksana bulan. Salallahu alaihi wasallam. Maka seluruh tubuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam seperti pakaian yang diuntai dengan bintang gemintang. Salallahu alaihi wasallam. Salallahu ala Zina Muhammad. Salallahu ala Zina Muhammad. Muhammad. Hebat ini martabat ini. Terakhir, saya tidak panjang lama. Nabi Sulaiman dalam surat surat ayat 35 berdoa. Rabil Felli. Wa habli mulkan la yambaghi li ahadin antal wahab minta dulu nabi Sulaiman Rabbana ya Allah ya Tuhanku Rabbifli hambunilad dosaku berikan aku kerajaan berikan aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahku innaka antal wahab sesungguhnya kamu Maha Pemberi diberi nabi Sulaiman oleh Allah dijadikan nabi dan dijadikan raja, dijadikan nabi dan dijadikan orang yang menguasai segalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat Nabi Sulaiman, martabat tinggi yang Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shallallahu ala Muhammad. Apakah pernah ditawari seperti yang ditawari, yang ditawarkan, yang yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah bersama Jibril alaihissafa di atas batu yang besar berbincang-bincang Rasulullah dengan Jibril. Seraya Rasulullah mengatakan ya Jibril keluarga Muhammad, Nabi Muhammad, kalau pagi ada yang dimakan sore sudah tidak ada yang dimakan. Shallallahu Muhammad. Kalau pagi ada yang dimakan sore sudah tidak ada yang dimakan. Ketika Rasulullah mengatakan begitu, menggelegar itu langit. Deas. Ujarno wis eno kaget. Menggelegar ke langit. Rasulullah kaget lalu mengatakan, "Ya Jibril, akametil kiamat. Apakah sudah kiamat ini ya Jibril?" Apa kata Jibril? "Tidak ya Rasulullah." Tetapi Allah mendengar ucapan, anda ya Rasulullah. Allah shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pagi ada yang dimakan, sore sudah tidak ada. Allah mengirimkan Israfil ke sini ya Rasulullah. Israfil turun. saya mengatakan, "Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan gunung Tihama emas, zamrud, dahab, fidhah, perak semuanya untuk Anda ya Muhammad." Sallallahu alaihi Muhammad. Selalalala sena Muhammad. Kemudian Rasulullah disuruh dua pilihan, memilih dua pilihan. Fa'inshita nabiyan mabian malikan, wa'inshita nabiyan abjan. Pilihlah Rasulullah. Apa kamu mau ingin menjadi seorang nabi dan seorang raja seperti Nabi Sulaiman ataukah kamu ingin menjadi seorang nabi tapi menjadi hamba Allah dari jauh? Jibril memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad untuk tawadu. Allah melalui ala Muhammad. Selala Allah Muhammad, seraya meluncur ucapan yang indah dari lisan yang mulia tiga kali beliau mengucapkan bel Nabiyan Abdan, bel Nabiyan Abdan, bel Nabiyan Abdan tidak. Aku tidak mau menjadi nabi dan menjadi raja seperti Nabi Sulaiman tidak tapi aku kepingin menjadi nabi tetapi yang sujud di hadapan Allah. Aku kepingin menjadi nabi tapi sebagai hamba Allah. Aku menjadi kepingin menjadi nabi tetapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jauh antara Rasulullah dengan Nabi Sulaiman. Ketika Sulaiman mengatakan Rabbi fi'nli wa habli mulkan la yamgili li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rasulullah mengatakan la nabiyan mengatakan bal nabiyan abdan bal nabiyan abdan ketika alnabi sulaiman mengatakan ya rab jadikan aku seorang nabi dan menjadi raja memberikan aku kekuasaan menjadikan aku sebagai raja jadikan aku sebagai penguasa rasulullah mengatakan tidak ya rab aku kepingin menjadi nabi dan menjadi hambamu mu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad coba lihat ini martabat yang indah tawaduknya kanjeng nabi Muhammad sallallahu Wahinna galalahu lugin, Alim keluarga Rasulullah itu sederhana hidupnya, melarat keluarganya kanjeng Nabi, miskin keluarganya Rasulullah. Tapi miskinnya keluarganya Rasulullah tidak sama dengan miskinnya kita. Kalau miskinnya Rasulullah Sallam adalah iktiarian, kalau miskinnya kita itirarian, kalau miskinnya kita kepepek, betul? Miskinnya kita Memang tidak kita minta Tapi miskinnya Rasulullah Memang diminta Allahumma ahimis Miskinan Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan Miskin Miskinnya Rasulullah tidak sama dengan miskinnya kita Miskinnya Rasulullah Diminta sama Allah Sama Rasulullah Kalau miskinnya kita Ayo ngacung sing Jaluk melarat begini Ngacung Sing duhur Gak ada Iswarak ambil melarat Bisa Eh Bosan ambil melarat. Badi nung becak mancal. Bosan sudah. Tapi Rasulullah Allah ini miskinan. Minta. Ya, li rabbi. Allah menyodorkan aku. An yaja'ala badha'a mecca dha'ban. Untuk Allah jadikan kerikil-kerikil di Mekah emas. Allah ma'asali ala Muhammad. Muhammad aku jadikan kerikil-kerikil ini di Mekah, Aku jadikan emas untuk kamu ya Muhammad. Maukah kamu ya Muhammad? La Ya Rabbi. Tidak. Dan kita lihat sampai ditawari nonton ya. Hei, wang ngelek. Kerekel dik ngelek ini tak no ada emas. Hello, apa enggak? Sampai jam siji dipilih ibu kerekel lagi. <laughs> Allah mazali ala Muhammad. Tapi Allah Rasulullah mengatakan, La Ya Rabbi. Tidak. Kenapa ya Muhammad? Ashba'u yauman. Wa'aju'u yauman. Aku kepingin kenyang. Satu hari, lapar satu hari. Kenapa begitu ya Muhammad? Fa iza ju'tu kalau aku lapar tadarra'tu ilaika wa tadakartuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau aku lapar, aku akan selalu berdoa kepadamu, aku akan selalu mengingat kamu ya Rabb. Wa iza sybi'tu, kalau apabila aku kenyang syakartuk wa Aku akan bersyukur kepadamu dan selalu memujimu. Shallallahu ala Muhammad. Keluarga kanjeng Nabi pun Sayyidatuna Fatimah tu zahra Putrinya itu sederhana hidupnya. Sampai-sampai dalam suatu hadis An Imran bin Husin ketika Imran bin Husin duduk dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW datang Sayyidatuna nafati matuzahra ke Rasulullah SAW mukanya menguning pucat min syiddatil juk, Lho masya Allah Muhammad dari sangatnya lapar ketika Rasulullah memandang Sayyidatuna nafati matuzahra. Tahu bahawanya ini lapar ini putriku Lalu mengatakan Ya Fatima Malaki ada apa dengan kamu Tidak bisa menjawab Sayyidatuna Fatima saking laparnya Kasihan Rasulullah kepada putrinya Udnumini ya Fatima Mendekat ke sini Lama salih Allah Muhammad Ketika Sayyidatuna Fatima putrinya yang tersayang Mendekat Allah Rasulullah mengangkat telapak tangannya Lalu diletakkan di dahjahnya Sayyidatuna Fatima Seraya berdoa Allahumma Mu Allahumma mu shabi al ah. la ta jufatima. Allahumma salamah Muhammad. Ya Allah yang mengenyangkan orang-orang yang lapar, jangan kau laparkan putriku Sayyidatuna Nafati Mata Zahra. Kata Imran bin Husain demi Allah, ketika Rasulullah melepaskan tangannya dan ketika Rasulullah habis mendoakan itu, aku lihat wajah Sayyidatuna Nafati Mata Zahra ceria dan tidak pucat lagi dan tidak menguning lagi, segar kayak-kayak habis makan, kayak-kayak habis tidur. Fresh. Barakah doanya nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Salallahu ala Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini Betul-betul bisa menambahkan ilmu untuk saya dan kita semuanya Amin ya Rabbul Alamin Dengan menyebutkan sejarah Rasulullah SAW Bertambahlah kecintaan kita ke kanjeng Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan itu bertambah dan bertambah terus kecintaan kita ke Rasulullah SAW Demikian dari kami Apabila ada kekurangan dan uh, Apabila ada kekurangan saya mihan, mohon maaf yang sebesar hususnya dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu taala, sekali lagi saya mohon maaf di depan para habaib yang pintar-pintar ini ya, kami lancang ya, kami dadaan langsung ditodong ambil Habib, habib Jamal dor. Ya, langsung ngadeg ya. ya. saya minta maaf ini karena saya bukan mutakalim saya bukan orang yang ahli bicara, saya hanya imtisalul amr. Yaitu e, melakukan perintahnya para habaib khususnya Habib Muhammad Al-Baghir. Mudah-mudahan ini manfaat. Demikian dari saya. Wa bila taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.